قرآن محترم عوردن کو مولانا مبتیس راجدین سے دا دور اے تفسیر قرآن چه پچات بارہ آتانویں باندی شروع شوئی دا او پا سترہ ایک ننان میں باندې سر ترسی دلی دا جو دیل ملائدو پا تیسا اشادی تو اید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان می چوک جنگیر را را سوادی پروپرائیٹر تو انورشیر توحی موبایل نمبر 0301 ستاوان بلیزت باران اکرو نو باران ہوشی پا خور باندی نو خویدون کشی او پا شب باندی نو زای کلک شی اللہ انتظامی او دا عضو سنو بندباسم اللہ اکرو باران اللہ ورولا کل چه ازیوحی رب بکل الملائکہ کله حکم فرابستا ملائک تا و حکم کړو زین تا سره مضبوط کئ مؤمنانو ثلتی فی قلوب الذین کفروا رعبا وا بچو او جوړلو د کافر پیارا الله و ذ کافر پر زره کی بز ازیرا چوما دارس و زپوی فاذربو فوقلاناق و منهم کل بنان وی وای د دنیا پاس د چټونو څټ څټ والا وای د کافر څټ څټ والا وای وزربو مینم قسم غلاله کتل نه ده کتل ده کنه کتل بمکه وضربو مینم دا ولی علت دا پدې چی یقین الله او الله رتبه بارو بدعت کوي او اجماعت کوي حضرت پټکی نوې سره چټ ولوا ه مزور مس دا ولی په میهرات کې تو خلاف سنت کې احادیثه باندې کار وی و د دنیا لري وبانه دا ذکر یقینن دوی مخالفت کوي الله د الله پیغمبرو چا چې مخالفت کوي د الله د الله پیغمبرو نه لایسته غزاب دا خبره ده پس زه یقینا کافر لږه ځاب دور دنیاي کې څټونو ولا وای آلته الله جاننت نن نه باسي قیدې دې اولا او ایمان واره کله چې مخامون شوي کافر وتا زحفان میدان جنگ تا زفن تیر ټالتا او تیر ټالکې کې میدان جنگ کې نومون بیا ماناده شوکو نو ماروی اغیط شاگانی شام پوی ومی والیمی اومی زندو براو چاچ وارو دویتا پو داغا وقت که اخپل شا نو فقد با اپ غذاب من اللہ نو دی اختشو پو غسیسا را دی طرف د الله دادا دا جامنام بد دا گرزی دال ها سوسرو د ازا استثنا دیشو یان نتیخت ننکه یو د جنگ چلګی کرتب کئ مکرن مفرن مقبلن غیره مدبرینو چل ور کئ راخیر دے الا متحریف الی تعالین مگر پدا صاحب ک جدیوی اوریدون ک د بار او متعیذن الی عافیتن یا پدا صاحب ک جدیوی زای نسون ک ڈھلتا کافس ذروور دې تستکه وي په شازي چې په بل او غاړه را تاویږي چې پرې سټوي ندی چې د دې تستنه له کړه جنگ چاله کړه یا کافر زوره ور دي د دې زموږ مقاغو کوله تستو کړو ندی ورها په شراشي نو دلته څلور پنځه کسان به اوځي شنه مات بیا جایز دی دې تیر توڼو بلکه ده جنگ کار تب کڑه ده جنگ پو کار چل گڑه لکی گی جنگ پو پرزول نکی گی جنگ لیا چل والوکه چل والو ایلا متحریفن اقتالو او متحیزن الافیات دینا ده دی جنگ لگو چل دل در زی وایا دو اشاعت جگروا مخی حکومت کی ده بینظر حکومت کی الحمدللہ منگ متحریفان متحیزان مخامخ ار کارونو کڑا نسو خوک شو او نسو کشایید شو او جمع منگو گٹا اگر داشت خدا زلیلو کڑا چوش دخلا واز وازی واز دیکی کنن دا نور چاب لرکو نبیا براتلی دا از منگ خورزو دا چاب لر تا قد شراشی بیا سوارو نبیده کی دا ازی خلی واضعی ایلا متحریف اللی قتالا حق چی بیا نیز دیشنی بیا و لخبی ما دو پوشوی خدا متحریف تحیوز در طول ترقی فقد با بغضب من الله اختشو دی پو غسیر اللہ سر زر جعنم دی بد کر فلم تغتلوهم ولیکن الله قتلاهما پستازن اوجلال اله لا لیکن الله وجل او او يا مردار شو او يا گیرستار شو دا نبیلسله الله وینانه وردا ما شرجو نه کوي پستازن اوجلال اله لا لیکن الله وجل او وما و ما رميت اذ رميت ولکن الله رمى تان وی ویشته کله چتا ویشته وو لیکن الله ویشته وو سمانه مخ چه نفي کوي او بيسباد اسلام لغي شيږي رواستي اونستي اس ما را اذرا و ما رمايتا رسول شيږي د کافر په سرګو کې اذرا مايتا کله چتا نوسل کړه وو تا خوشي کېونستي ولیکن لا راما لیکن الله او رسول شگی ته کافر په স্বর্গ کې ما وړاندګړ ته پګه دز تو استش نور ګولې ز رسول وجل ز کوم الله وای استا کافتس د دز دې چې لازم کله چې وشتل دې کړو لکهن الله ورسول شي کې د کافر په سرګو کې یمانه دا مارمایته زرمایته ولاکین الله رحم د کامیاب شي کله چې وشتل دې کړو لکهن کامیاب کړته اللہ در غلبہ در کڑو تا نفس دیو کڑو ویشتر دیو کڑو یہ مطلبہ تا نیو رسولی تا نیو رسولی شکی روب داغی پو زلونکی تا روب نو آچو لیده کافر پو زلونکی کل آچو تا ویشتر کڑو مخندو دی پو خاورو لیکن اللہ زلونکی روب دن نکڑو تا تشکی ونستی اللہ زنو نکی یا روا چولا تا حرکت کو اللہ وی زڑکی بزر یا را چوم دے کافر لکھ ونی حرکتو کا یو انگریز چا تا مڑ کا نو پخپل پاغی زلزل را جی سریا خطا و حرکت نکے یو امریکنی مڑ کا مرداری کا نو کلنٹن بانی پخپل زلزل را جی اللہ دا سرو باچے نتاوری علی گداوینا ولیوبلی المؤمنین امتحنا اخلی الله د مؤمنان نو خپل طرفه امتحان خسته الله دا ولیدن کیالم دا خبره یقینن الله موهینو کیدل کافرین اوس پګون کې چل د کافرو د کافر چل الله تختله ختمه دا راته تدبیر ختمه کدا څو تلوګور د برابرې نور اته اوسه غبرې کمن شوي نو به تر وتا اوسه واپس شوي نو موږ واپس کیو بازار به چیرې نشلې کولې تاسو نه ډلې اگر کې شډې یقینا ان الله ام دا دې مؤمنانو سره وایمانو راو تا بیداریو که در الله در الله در پیغمبر مورده اینا تا صورایی مکیه گئی پشانده خلقو چوی منگوارده ناوری وی او واریده ناوری در سمع مانا اوریده نمراسی او سمع مانا قبل اولو اسمانه دا مکیه گئی پشانده خلقو چوی منگوارده خوگونو خو قبل اولو اور ہی کو قبلے نہ یقینا بدترین دخل کو نہ بدترین د نظر نہ پردال کان گونگی چاکل نہ لري کہ معلوم کرے اللہ پجو دین لا اسماء نہ قبول کرے بہ پجو ولو اسمعهما کہ اور ل از نام مخنه معنی قبلا وله ورپسې اسامه معنی اورول کاو اورولې په دې باندې قران دیبا د نړۍ راز کوم کی درې مقرا ایمان والو اومانه د الله پیغمبر کلا چربریتا سولره اغشیت کوم چې جون درکیت سولره ایمان حقو قران او جان یو هی کوم رابلی تازلره لیمه یو هی کوم هغه چې دا چې ایمان هغه حق هغه سره قران هغه سره جان په دې کې ایمان کې دایمي ژوندګی حق کې دایمي ژوندګی قران کې دایمي زندگی او جګړې کې دایمي ژوندۍ لېما یحيکم پوښی یقینن الله ګورځي په مزه سړیو سره کې یعني الله راخبردار زړه حال نه یقینن دی الله طرف ته برتال جمع کړی شی ځان وساتې د فتنې نه چون رازګه خلکو د اجزنه میکرو او تاسو لا تصيبن الفتنہ ها کسانو کړو ظلمه کرو یا سزاد فتنه تاثن خاص پوشی اللہ صغذاب والا یاد که کل چه وی تاثن لگو کمزوری پا کې که یریده یو چه وانن تاثن لر خلق نمدادو کرست تاثن زید در کرد تاثن امدادو کرست تاثن پاقبل مداد او رزق در کرد پاک زودن نا خام خواه ایمان والاو بل قيرا تاسو موږ ګزارې موږ ګزار خيانت نه کوي نتسن فوجي جته کال تو سيپټه اري ډغه ژوند کې اون ټول پټږي او ایمان والے خيانت مکوې د الله پیغمبر خيانت مکوې د خپل ایمان او ټول تاسو ګيږي یقینا مال اولاد فتنه مال اولاد فتنه به خلک واري څله نا بو شې یقینا منا د مالونو او منا د زمونو د فتنه چې دین در نه پالي کېږي یقینا الله او رسول یې بلو قاعده د تنزم او ایمان واره کووی یې دیت الله نه او بغیر یې دیت الله رسول د بلتون داسې ده فرق موږ په مځا کو باطل کې فرق پمزدو مؤمن او کافر کې لري بګې د تاوزنا مصايب بڅره بګې د تاستا الله دې خونده مېربانه لوی کله چې تدبیر کو پتا خلقو چې کفرې کړو چالو کو چې ګرزدار کې تار را یا وځي تار یو خرجو کو یا وباز تار را دې چل کوي تنظیم کوي الله الله روغه انتظام کړو رو کې دارونو دور کی اجلاس کی ناستا سرداران جمعشو جرگا ناستا دا شیبہ دے عطبہ دے تلحہ دے حارس دے نظر بن حارس دے, دے ابو المختری دے زمعہ حکیم بن حضام ابو جالو امیب بن خلفو ندا پیر ناسو جرگو پا دی جرگو سوال اسو که یهول اس پا بدر که مردار شوی دا ابو سفیانا او جبیر بن متام احاکیم بن عزاما دی بچو او دابیا مسلمان شوی دی جرگو ناس تو یو سرر آره بڑا سرره دی نو بواب در بانچیوی دن نمر آزا دن نام اجلاس ده وی پکوم غنبانی تاس اختشیب پا غنبانی زم اختشیم کنه وی خط زم ملگریوی آو رانی کین است مشوره یو کس محمد د مکین شرو محمد صلی صل الله علیہ السلام گرفتاروی استاس ان خوخدت سن خوخد بیل کل تک بیل چه بڑا تا خبر راو رسی را نو ناغ پزان را کی خوده چه تاز دیکی رفتار کئی نو دادم مل گیر اند تاز نینی معلوم پزور بدن الاخلاص ای بی بلکل رشتی آوائی نو بیا بلکا سراع ور کرو چه کلی نی شروع مکینه کلی بلکل خواه خبره دا خو چه بڑا تا خبر راو را رسی ناغ بیا پزان را کی خوده چه تازو شده نو دی با غرون تلاشی هل تنون ملگریو پیدای که او پتاز باملہ کئی بیا بس اپوی نا بجال رای ور کرو لس قومونیو نا بنو آشم نیش دی نا لس قومونی که نا قومونی که نا زوانان بشی تولی براو چتی او پیوز باملو کو نا کبیا بنو آشم دیت آخری نو خان بیور کو بداوی بیل دا خبر سیده کرا دا خبر سیده نو دا دری خبری دی لیوز بی توکو یو خریجوکو یقتلوکو دا مسکره اوڑه یعنی اتفاق پا دی نکتا بانی شوی وار دا وجلو بانی انتظامو شو اتفاقو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرمده ابو بکر رضی اللہ عنہ وزایت اللہ زکر نبی علیہ السلام وارتویلو انتظارو کار وحی وشوی چجراتو کار کله دې په غرمه کې جېڅ څنګه راځي یما تاسو ویل چې یو ځای بوزو هجرت وو نو ما تا مرشد هجرت چې د جزو نوغو الله او نبی علی صلوات والسلام وو دې نو او حضرت علی رزي الله انو د نبی علی صلوات والسلام کور تر او دا غار ساور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر وخت کړ ډېر ورځې نوشیان و یوورا کنه علی شیر خدا دی جن نبی رسول الله په بستر سملاسته موږ دی کې شک نشته یقینا شیر خدا دی بالکل ځکه دشمن نازی حمله کوي ناغکور که ناسته سمامولی خبره ده بیرگرانه خبره ده حضرت علی یقینا شیر خداو خو ابو بکر خوزه کم نده کنه دشمن بارم نکی نبیه الاسلام پا ملگتیه که سکوته ده ابو بکر رضی اللہ عنو نو که علی شیر خدا ده ناغو بکر خو یقینا شیر خدا ده اغو بکر شیر خدا ده اتفاق وشو او یقتلوکو ولات الحق ارباتن ولاکین اغسلور و خلفالی ابو بکر دے عمر عثبان دے علی سلور و برحق ولات الحق ارباتن ولاکین لسالس نینی قل سبقلو لاؤ دو دو دو مرتبہ یقین اندیر لوئے او بکر صدیق رضی اللہ عنہو وفاروق ورازع امامانا حضرت امار رضی اللہ عنہو امام کرزدر دو امام وزنورینی بارا لہو الولاہو رضی اللہ عنہو حضرت اسبان بیاد دریم خلیفہ دے علی بن باذ از امامان علی پسلوت رو مرتبه کی حضرت علی رضی اللہ عنہ امام گرزدری خلیفہ او په دې ترتیب بل قضا در بل زف فیصلہ وا نو چه په ویر کی علی دا پہلا نمبر ننن علی دا چوتھا نمبر اغه سلورم نمبر کې ده اول نمبر دا ووګه کردې دریم نمبر عمر دی دریم نمبر دو عثمان دی او سلورم نمبر دو عالی خیر القرونی قرنی قاف ری نون یه دا ذکر کری پیغمبر دی پی دا صدیق طاف دی اول داگر دی عمرو قرنی که دریم ری دی قرنی که دریم نون دی او سلورم عالی نعالی وعید نمبر دی ابو بکر اول دی وعالو رفضی قومن کن نصارا شیلکت نصارا و غالدی حیارا مال حیرت امدوارو دا سیران پریشان پا دیدی چردوی حیث علاجی نشتی کلا کلا اسمان که گرز گرزو جی و دا حضرت علی و اگرز گرز گرز شاب سی پشوی مال ددید حیرت سیو اندازه نیشتی کل دا وایی چی وایی راڑو جبرائیل علیه السلام نو وایی راڑو حضرت علی بانی وایی کولا خو غلط شنو پر نبیل اسلام بانی وایی کولا آوری, آوری غلط شنو نبیل اسلام بانی وایی کولا و بیمانا استاد سو حد دی. وَيَمْ كُرُوْنَا وَيَمْ كُرُوْلَّهَا دو انتظام کئی چل کئی انتظام کئی اللہ اللہ دو بور انتظام کونکی او کلا چو رستشی پا دوی بانی زمگا آتونا وائی مونگا وردل لے که خوف زمگا ویلو مونگا پشانتا دو ندادا مگر قسید پوخانو اکلا چې ویدوی اللہ نظر بین حارس دیر ابو جال راغلی دی غلاف نسل دی بیت اللہ اللہ اممہ امکان آزا و لاکو اللہ قوید حاق استاعت رفاق نو و رو پھموان کانی دا برنا یاراتلول گی ممتا پو عذاب دردرسان گی او اللہ دعا قبول کرو تباو پر بات کرو ندے اللہ جزا بر کې دوی لاره پداسا کې چې ته په دوی کې انره الله عذاب ورکونکی دوی لاره چې دوی بخښنه غواړي د الله نه یو شی الله موږ غواغست او یو پادرې مغفرت غواړي مخلوق د الله عذاب ناراضی کړي را بشي او چې دوی لاره جزا بر ورکوي دوی لاره الله او دوی مینه د مسجد آرامنه نلې دې متصرف دهغه نلې متصرف د مجلارا مګر پرزګار لګندې دې د نړۍ نبوغي انره مزددي بیت الله کې الا مکا ان مگر تانه غول لاس لاس جراغ لاس کې مکا ان نو ورته تانه غول وتسدیا اسوري و, و حاله شپيلي غول ياڅو براک اس کوي موکا ان شپيلي غول تسدیا تاري غول لاس لاس را خلاص کی لکه اجرې کې ناز وي سیاسي لیدر راځي خلک چا په رکی نه دغه خبره وږي نو خلک تاري و غوي د پورو قان لوګر پاگل ته وره نو دی لا پکه خوشاله م ما په خبرو وته نه غوړي والله که خندادر پوري کوله اوی الا مقاوه توسدیه ییلي عقیده دروست نه ده ناغمو سره الا مقاوه توسدیه په واسه ګب شپ دي پس زکه عذاب پسو دغه چې وای کافرو یقینا آه زلال چوخره کړې خرج کوي خپل مالونه چې مانی کې دي دین د الله نو خرج وکې مال شیبه په دې بیا به د کمزوري کړې شي او آه زلال چوخره کړې جانم کې به جام کړې شي چې بلکی الله ګن من توې به د پاګن ګرځي باغ ګن باز دا په بازو نو ژوند بکې د پځانم کې وبګرزه الره په ځانم کې راغون بګیا تول وبګرزه وا په ځانم کې ادیتو نه نو وا د پارا کافیرو کومانی شوای نه بخانه بکره شتا او استاد ساجي مخ کې ګرهو مخ کې له ګرهو کوا په شودي نه تیر شوې ته आनंद په غانو وقاتلو هم وزنې دوی لارې وژنې درغې چې بد نشي زور دې مشرکانو چې د امریکایي زور پاتري شي هغه وخت پرې قدرت او کوي چې به دین ټول دې په الله کمانی شو نو الله به چې دوی کوي له دنګره فایرداو فینلا بېมายا عملو لبذیر کمانی شو دې نو الله به نو بو شئی الا لري دوزيستازو مولا مولا و نېمل نسيره غور له دوز او غور له مددگارو بو شئی اغه جنايمت دواسه مال غنیمت نو الله لري تنظیمدارو او د پاره پیغمبرو مجاهدینو کې با تفصیل شي تلوري سي ايوې سا نشتدارات او تا، یتبار او تا، مساکر او تا، مسافر او تا، کئی تاشمان رو انکی بندا، پروز دا بنتو انکی، چی فارق او گرفو میں زاقا باطل کی، یعنی یو مبادر، پروز دا بادر، پروز دا مقام په قیدو دوار ڈالو، واللہ پاچ بان قدر اول انکی، کلاچی وی تاسو، اغلو په کیناره خانه باندې سوړو ابو سفیان دي لاندې و د تاسو نه سیم غړ باندې سمندر باندې په تاسو وعده کړی نو خلا به لیکن الله بړه ګیګر چې د کړي شي چاله کیاتوک چاله شي دلیلنه چې چاله الله اژده ولاو توه لغت لغت په میلیادو کتا سو عادت کری چې خارش وګای په جامه مخالفه ګرووالګي مخرو څه شي بوای کم زیاد کړو یا کتا سو عادت کری او بیا خبر رس دی لوي چې دشمن د ډیر نورسته ماخروسته شوی بوي ماخروسته شوی بوي لکن الله وخته چې هلاله کې په بدر کې اعوذ کو جوه جلوس د مسلکانونه د دلیلنه د دلیلنه شپه کې او جنده یې جنده به د دلیلنه چا ریسه د یقینن الله داوری دن کی عالم کله جو هوتا ته غی الله اسدا په خووب کې لوگ یی په سورګو کې لګه خاره کړه زې په خووب په سورګو کې یا خووب خووب کې لوگ کخه لتا ته ډیر نو څه شی به یګړ بهر په پکار کې ولکن الله سلام لیکن الله ولیکن الله سلام لیکن الله بچګړو د سوستاینا سوستاینا بچګړی ولیکن الله سلام لیکن الله بچګړو د سوستاینا سستی الله ختم کړه یقینا الله د عالم فراسنو باندې کله ای ذری ګلچو کو تا داری ګلچ د از محمد شوي دا غي په سرګو بل لاګ او له دا په سرګو کې مؤمنان کافر ته لګ او کافر مؤمن ته لګ غفاره ورځي وي او مؤمنان لګو یا ایا دوی ما له چې مؤمنان ډیرو کافرو لګ او له کارګرتا سره دا وي په سرګو کې چ پرګ يلګار چې د کړې شوې الله ته واپس کړې شي کارونه ايش پهګه ما قاعده او ایمان والو تاسو مخامخ شوړلې ته نو کله شي یاد کړئ الله لرډېرو شه کامیاب او تبياریو کې د الله د الله پیغمبره جګړې مو کوي سوزب شي لړبشي استا استا قاتو څوس باد بلار شي ستاسو طاقت کلک شي الله سره صبر غرو مو کېږي په شا داخ خلکو چې وتلوي داخ پر کولونه په مستي سره ډېر په مستي روانو وریانه سو دپاره د کلاوي د خلکو منی پور به دلا دلارینا و يسدنا سبیل الله والله پاشي چې دې کې راګراون کې کلا چه خسته کرا دولار شیطان دودی عملونه اگه شیطان سراکه بین جاشم دو بنی کنانه مشور پالوانو داغه پا شکل کراه دی شیطان کلا داشم که اوزه دی ورزه نن پا تاس هستوک دور ورنه دی اوزه در سره ایم خسته کرا دولار شیطان عملون دو دوی نشت دو زوروار پتاس برنن دخل کنن و این دی جارو او زیم امدادی استاسو زی استاسو مدد کن پس کلا چه وده دل دعو دارو یو بل مومنانو مشرکانو یو بلولیده نو توب کنه شیطان پا قلب پنده بانده سلویخ سمندر گی توب کنه اوی زیم بیزارت آسنا زمین ماشت آسنوی نئی زیری کم دا اللہ نا اینی خواف اللہ اگر و توسو یری گاما اللہ سا و علا و جنود اطباع رسول ملائکون و جنود هم فاسا کری شیطانی امام ان قیم لخ کرے او ملائک راضی او د دې نخ کرے فازا گری شیطاننی د شیطان لخرده نو چکه لولی نو بیا چلویو غذر سمندر کې ټوب کړه کله چې منافقو یعنی اخلقو چې بزرګره مارزه دوکې کې وای چې د ویل را دو دین دوی نه و چې شیطانو سپاره پاله نو لازم وروه حکمت والا کدا لدلېلې کله چې مړشي کافرو نو فاریختی وبوای مخول د دوی او شاګال دوی اوسه کوي وبوای اوسه کوي ازاب وساوډ کی دا په دې چې مخې لګوي ستاسو لاسونو یقینا الله نه هڅ ظلم کوونکو په چا هر دوی لګال د فیرونانو اود بوخان او کفر کولو د الله نه پسونی دوی له الله پسوب د ګلالو دوی یقینا الله تاقد ورا زغزا ورا دا په دې چې دیناله لري بدلون کېدنی نه ماته چکریا را پيو کوما تر هغه بدل کې هغه لا ته چې دوی په نفسونو باندې دی دوی حالت خپل بدل کړه نو بیا الله بدلې یقینا الله لقب لون کې الهم حال دوی لګال د فرونیا نو په کرو پایتو داخل رابو پس مونگا لاکراغی لارا پس اب اب دکونانو دوی امونگرک کرو فیرونیانو لارا تولو زالی ما آنو یقیناً بدترین دو زندسرنا پنیز دالا آغا دی چو کفریو کرو بدترین انسان آغا دی چو کفریو کری مانگر او زمنی قوائدو آخنا تو چتا واډ کړه د وساره بیا دوی شله یو خپل واډو لپاره پرځاله د ځان له ساتي نو کدا چې کافر وساره جنگ کې پیغژوا نو سبا کوي نو کدا زمونته دوی لپاره پځان کې فشرد بي من خلفو ما پس او تروا په وحلو دوی اولاد دوی چې نو څو کړه څو د خبره اچي خامخا دې پنواخري ا کته یرید یی قومنا ده خیانت کوله نو غرزو هغه ته برابر سماتラボ ی قومه خیانت خطر وی نو تو ور سروګه مشه تو ور سروګه ان الله لا یحب الخائنین الله مین نه کوي خیانتګر وسره چې خنچی چلو ندر سره مین نه کوي دا معنا ده نه معنا استاد ویمہ تکافن مل قومینا کتو یریدی دی قوم نہ د خیانات نو غرزو اگے توادہ بئی زما استا موعظہ ختم شو ما زان تیار کرے تم زان تیار کا علا سره نو یقینا الله منه نکي خیانت ګرو سره اګومان دي نکي کافر چدي به بچي یقین اندوي نشه کمزوري کوله الله لره او تیار کوي د ویلاره سره چې واسلري د فوجي من قوادن اذ زینو دا شنو وسره برابر کوي خپل دفاع برابر کوي پپر سيتي به د دستر ته پځي کوي ته ربو نبی اذ والله چه یاروی پدیسه را دشمن دارالا او دشمن افبالا ایٹم بمجور کئی چه امریکی نیان کافران ہو یاروی یارو لده پارا فتح خواللہ ور کئی او نور سواد دویناتا او سن پیجنی آگی لارا نور دشمن اندیر دی اللہ پیجنی آگی لارا اجداز خرش کوئی صد مالنا پلارد اللہ کی نو و تاثبا سلمو نقرشي و دوئي مائل شهود ده پارا ده سوالي نتا مائل شاهد لراء و سوالكي نتوقع ازار اسبارا پار الله الله راولدون كهاريما و دوئي را دهو قرشتاد ده اتاقاي نغمو کو يقينان كافي ده تالر الله الله حضرت ده شمدار ده قرشتا فقف المادادو ابو مومنانو اومینه چوله یا په پر پرزور د موبینا وروکي کته خارج کړي چې پس مکه دې تول او مینه باندې واچوله د دوی سره ترمنځه لیکن الله مینه واچوله د دوی ترمنځه بیا تین الله زړه او حکمت والا او پیغمبر کافید ته او الله او مؤمن ازو چې تابعداري ستاده مؤمنانو نه بجماله ده او پیغمبارو کافی دی تال را setting اللہ بازدہ عوام سنونوکو چه تابدار ویستا دي مومنانoon مومنان او اللہ در بازده لیکن دا معنی نا سی او پیغمبارو حسبر اللہ کافی دی تال را Oklah کافی دی تال را investigation چه تابدار ویستا مومنان لڑا اللہ دے باسا حسبن اللہ و نعم النصیر اللہ دے باسا امیر دے جمال لڑا پکار دائی چی موحیدین مجاہدین امشا تیز ساتی بجاہد او پیغمبر تیز کا مومنان پر جانگا تیزور کو تیزور کو <coughs> قبیدت آسنا شل سبر ضرور بشی پو دو سو. کوید تاسو نسل ضرور بشی پو زرو. دکا فیرو نا زگد آیا کوند یو پلا سو. او سو. اصانتیا اوکر اللہ داسو نا. پود اللہ پتاسکی دکم زورتیا. کوید تاسو نسل سبرگار. ضرور بشی پو دو سو. کوید تاسو نسل ضرور بشی پو دو سرو. حکم دار نرمنا پیغمبر لره چې شیدلره قی دیانو ترغه چوینه تو یکه بوزمګه کی تاسو را د کوې سامان د دنیا الله اراده کړي د اخرت او الله زرور حکمت والا کنه لو کتاب من الله کنه حکم د تربد الله مو کې تر شو رزل بو تاسو ته پاجي کی چاغه عذاب لوي مطلب سو نبازی مفسرین دا وای او یا کسان چې گرفتار شو نبی اسلام دو دی متعلق صحابا سر مشوره او کرو چی دوی سرسو کو ابو بکر رضی اللہ عنوی پریو خودشی دوی نفیدی واخلو نخبای دیفع بی مضبوط شی او دیل چال اللہ توفیق ورکی دی ایمانا چی مومن شی د نبی اسلام داره قوغاش وو حضرت عمر رضی الله عنه تبو څوکړو حضرت عمر رضی الله علیه چې ترما درا کتل بس ټول به ملکو کوو کافر سپکا د جندي پاتې جندي پاتې کوو نو نبی اسلام او ته ټای کې لگد hội د ابراهیم علی اسلام دی او عمر رضی الله عنه دایکه ہوئی د جناب موسی علی السلام دی خدای رب الاسلام رای دا راید ابو بکر خوخشبا آیتون الله راولی کو 22 جړل د آیتون الله راولی کو الله نو او حدیث کې راځي جناب اسلام به بی جړل بیا نه نه مطلب دی دا چې ته غواړې تريدونه جمعا غریدونه اصل کی خبره دا کہ عزتمن من سری جیوی دو قوم په ذلت باندې یقینن خبر کیږي نبی اسلام دو قوم حالت وګادو اویا مردار شو او اویا ذلیل شو او جل شو نو نبی رسول ما چې دوی دو حالت دیو کته دو قوم ده ذلت نه شو هغه مال غنیمت کې هار عمره دے زینبی چه در نور آقا عار اولی ده نبیان نور خب کهند آقا نوی جنر آقا آیت مانه کتاب من الله کنوی حکم در طرف د الله مخی تر شوی چه مال غنیمت حلال ده نرستر بودتا استاد پا غشید چه تازه و غسته و عذاب لوی خم مخی نحکم تر دی مال غنیمت در تحلال ده نو خوره داغشی نا اجلاس غنیمت واستو حلال پاکو و یلی قیده اللہ نا بخون کې محرابانو او پیغمبر او آیات چاہدارا چیستاوس بلاسونو کی دیتی قیدیانو نا که معلوم کل اللہ استاوس بزرونو کې سخیرو ور بگیتاوس لارا بہتر داینا چاگست شیر تاوسنا بخنبو گیتاوس تا اللہ دے بخون کی محرابانو قدوی را دا اکرستا دا خیانتو دوی خیانت کړو د الله په خوانه بدلواز دوی نه الله دا عالم حکمت واره یتنه سره چې منند هجرت وکړو جاري وکړو په لګول د مالونو په کړولو د ځانونو په لړ د الله کې واه ګزان آو چې ځای ورګره مهاجر وته دو وکړو دوی به بس دوی دستانه بازو امیر راز مطلب منځو کا او هغه ځان چې مال له اجراته او هجرت نه وکړي نن یې ته سولره دا غرید دوست نه هیڅ تر هغه جریه هجرت وکي مؤمن دی مهاجر نه دی رساله ورسره نشته ها غیر مهاجر د مهاجر مدد وغوښته پدین کې د مهاجر له پکاره دا جمدار وکي ورنيستان سرو کوم فی غری مدد غوخت د ژناب په دین کې نو په تا زبانه لازم دېم دادو غیر مهاجر د مهاجر نه مدد وغوخت خو دې مهاجرینو ته هغه قوم په مېږه وعده بیا نه کوي د مهاجریم دادو د غیر مهاجریم دادو زکه خلافات بل لازم شي مگر په حکومت باندې چې تاسو دا ورو تمرزا وعد وعد عدم جا رئیاتو نو اللہ پاوشی جتاز کھوئی دیلی دونکی او آخلا جو کفر کرنی باز دیلی دوستان دیلی بازو کھونا کرتا زدہ کاشی با فتنہ پزمکی فساد روئی او چې جیمان نارا حجرت کرو جاید کرو پلاد اللہ کی آگزان آو آو چیزای ورکر محاجر رو تا امداد رو کرو نو دوی دی مومنان رشتی دې لپاره باخانه او زه کا هغه ځان چې منل په صدرین حجرات او کړو او جاده ورته اوسره فولای کومونکوما نو دوی دې تاسو نه او رسداران بعض دوی ډېر لا دي په بازار بغداد لای کې دې په کور وارسان دي ان الله بِکُل شأن علیم یقینا الله په زبانه پواه نو صورت کې ترغیب ال القطار او علت د قیدالقوله او دغه قواعد د قیدال بیان کړو سورته توبا مدنیه سورته د سورته نو د قران کریم کې نه هم په نزول کې د 10 سورته یوصل دالسن پس د دا سورته مایلینه بس د نه پس سوره نازل شوه نزول کے دا آخری سرطنو دا قرآن کریم کردے دا دی سرط پسر کے بسم اللہ نشتے وی ولی بسم اللہ رحم دا پاری او سرط کی اللہ غصہ شوئے پہ شوئے آجی بخبر دا دا سرط چی نازلی دا نللہ غصہ شوئے ہو او بسم اللہ چی دے دا دا رحم دا وځي مخ کې سورۃ عددی سورۃ مضمون یو دی قیتان فی سبیل الله د نبی اسلام عادت مبارک داو چې سورۃ به ختم شو وی بسم الله ولیکي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ور وی ندی وځنا بسم الله نشیل وکړي <تصفح> سوره دعوه القتال في سبيل الله ا سوره کې لکه پنزم آياتو ګره دعوه د سوره فتول عز وجدموم وای نه مشریکان وای چرتا چومن تد ویلار وای نه شرطا چومنتو دویلارا شرطا چومنتو دویلارا وجن مشرکان شرطا چومنتو دویلارا دارنگی یوکم درشم کی قاتل اللذین لا یومن بالله ولا بالیوم الاخیر وجن داریا یقامت نہ مانی الله نہ مانی ولا یحرمونا ما حرم الله رسوله وجنی نو سورۃ داوا القتال فی سبیل اللہ سورۃ کے احکام رب الجثی ذخل کو دے مشرکین احکام دے یہود و نصاریٰ دارینګي منافیتین او مؤمنان سورته د مشرکین او احکام مشرکین درته سم دي یو څه مشرکین چې محاربین دي جګړه کوي د محاربین سره تاسو کوي جګړه کوي دیم مشرکین معاهدین وعده شویده ده جنگ ده نکولو ناغه دو قسم ای یو قسم ده وقت مقرر ده سلور میاشته باید دزبندی بی نو انتظارو کئی ده سلور پر انتظارو کئی معاهدین عهد موقعتو خصوصاً وقت مقرر شویده انتظارو کئی سلور میاشته کال دزبندی شویده او غیر موقت وعده شويه هو وخت نه له معين شويه اغي تاسو په دین باندې الزام لګئی نو قتال کوي دا دریکسمه مشرکین شو بیا یو دو شو با ذکر کې اول باب د مشرکین راغلی یو دو شو بات دال جواب نه دیم بعد کې اشفاقو خواسته نه دالی کتابو دریم باکه دریس پیت نه کې د منافقینو او سلورم بعد کې صفات المؤمنین حدیثه سورته سورته توبه وایي ځکه دلته د صحابه د توبې د قبلوالی ذکر شوی دا ګلو بابا رضی الله عنه دالک کابیر مالک رضی الله عنه دی وجنه دی صورت تا توبه وائی او دی صورت تا صورت براعت وائی صورت بائی کارت چندن پس مشرکان و غم خوادی پاتی تعلقات ختم غم خوادی پاتی نکی یه زمونگ استاس پمزگی حیث تعلق نشتی بائی کارت رسول الله صلی الله علیه و آله کو او غیلا وکړو اذان من الله ورسولی الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريئ من المشركين ورسوله زمان د مشرکان نه د بې کټ نو دې وژنې دې سورته سورته برائت وای در صورت تا صورت فاضح وائی شرمون کی صورت و منافقان خوش شرمائی نخیخی دی منافقان رسوا کئی صورت مشردو تا وائی گن نمونی دی صورت و صورت مدمدمہ فاضحا توبه برات برات من الله ورسوله بایکاټ دې د طرف د الله د الله پیغمبر د طرفا بایکاټ د الله د الله پیغمبر ټوړ کړي تب جو کړي غو ټوړ وکړي برات بایکاټ کله دې علی روپایته و مشرک سره ټوړو کا بایکاټ وکا برا من الله و رسولی و طرف در الله در اللہ پیغمبر طرفه طرف آ خلقو تا عا حد تم من المشرکین چتا سوادی کری مشرکانو سارا او دی کردی دوی سلور میں آشتی مدینی منورین راتلو پر لس روزی آ سلور میں آشت دا ادو کنڈی لس روز او چلور میش و مشرک کون ډله کونډ پښې ایدات کونډ فسیو فلرز او دې ګرځي چلور میایشته پوجي یتننتازو نه کمزوري کون کې الله لالا یقینا الله شرمون کې دا کافر لالا اعلان دې د طرف الله د الله پیغمبر د طرفه خلقو ته پرواز ده حج لوئی حضرت علی اعلانو کده حج اکبر یعنی قیران قیران تا حج اکبر وئی چی عمری ده عمری ده حج دوار یا حج اکبر حج, حج اصغر عمره حج اکبر حج تا حج اکبر وئی عمره چه دا حج اصغر ده ورکوڑی حج عمرہ لوی حج حج دانچه جمعی پر دوڑیوزشنو گروه حج اکبر شوئے یوم الحج الاکبار ان اللہ حا بریوم من المشرکین و رسولو بیزار دے دے مشرکانونا دا اللہ پیغمبر بیزار دے دے مشرکانونا نو چه دا اللہ پیغمبر بیزار ده مشر... پیغم... اللہ دا بیزار دا مشرکان دا مشرکانو نا دا اللہ پیغمبر بیزار دا مشرکانو نا نو تا بیزار نی توم بیزار شکنه اللہ دا اللہ پیغمبر بیکار کرد تا سنگ مومینی چه تا ورسر را جوڑه پریز سریا مشرکوی اغسر سقم خالی کئی کتهوبوستا نورو دېتا استازو کووا ویلې په پوجا یې دینان نه تاسو نه کمزوري کوم کې الله لاره او زيره ورګه کافر لاره په دې د کې مگره کس نه چتا سواد کړو د مشرکان او بنو کنا نه بنو زمرا او یې چره نقصان نه رسوله داغه نقصان نه کړی تاسو په کې آغی امداد نذکره پتا و سبحانه دیچا پس پرکی آغی تا معادت آغی پوری اغار سونم میاشتی دی پرکی یقیناً اللہ من کئی پریزگارو سارا خوکره چتیری شی میاشتی آئی ذاتو راجبو زی قیده زلحجا معارم نواجنی مشرکان فیضان صدقالا که رمضان که گرانه ای نو نا چه رمضان او تو نو بیاخو وجنه کنه آری آری رمضان که مشرک وجل گرانه نو رمضان با دا خیر خدا پاسی وش با اختال با خیر نیسته فیزنان صلاح خلا شرور ارام کلا چه تیرشی میاشی رئی ذات نو وجن مشرکان حیث و وجد تموم چر تا چو منتا که جمعت کیو منتا که پتی کیو منتا چ پرې نه دی بېمانه دې شوی غنه واخو زمو او ني سيدلره وني سيد واخو زمو گرفتار کې دلره وقعدو لهم كل مرصاد کينې دیتہ فار مورچې کې هر مورچې کې ورته کينې م په جما کې پرې رېم په پټ کې م په دکان کې وې نه دلره ها وستا قایم کرموزو، اوور کرزکاتو، پس پریده ای لاردو دوی، رو ندی، بیا زری ورطا مو یادو. یا تینان، اللہ دی بخون که میره بانو، که یو کس دا مشرکانونا پناه خوخت دتانا، اینیست جارک آحدون، آحدون فاعله که پناه خوخت یوتن دا مشرکانونا پناه خوخت دتانا، حتى يسمع كلام الله ترى جي واوري كلام ده الله كلام الله قران كلام الملوك خبر الكلام دبا چانو خبري ده خبرو باچا كلام الملوك ملوك الكلام حتى يسمع كلام الله كتلك سد اوري دلغواڑی نو حتى يسمع كلام الله ترا دی جواری کلام د الله دی ورسو زال پریدات دا پدی چلای کوم د جنګویږي سرنګی به مشرکین لروادا وادا الله پنی ز الله پیغمبر پنی ز مگر غل اجدا ز وادا کړه مجذاران زغا نو تو فمست قام لكم نو تو برجای کلاشتاست نو کلک چای ایتات یقین الله مینه کې پرېزګار و سره څنګه کدي زوړ ورشه پتاه سو انتظار نه کې تا چې د ساوکانو نه د زموږ راي خوشاله تاسو نه ربو خلو انکار کوي زوړ دوی د دوی نه فاز کانو علت ذکر کوي قتالو کې ځګه هغه څه دی په ټول د الله دنیا لگا پس مینه کوي د دین د الله نه دیربدیاش دوی کوم کې انتظار نه کوي په بار له مؤمن کې الا نو دواړي الا نو الا نو دڅوغان الا نو دریشتي الا نو دځموارې الا نو دواړي الا نو دڅوغان الا نو دریشتي ته ګوري نه څوغان ته ګوري واس برشی نو ویش نیدی نتیل آخیلی دوی ری زیادتی کون کی کدوی توب آویست آو قایم کنماز ورک رو زکا تا رونی دیستا و سپدین کی منگواز ای کون خی آقوم لرش پویگی آکدوی مات کل سوگندو نای پس دواد دو دو دوی نیلزام لگو سپدین کی نو ویش نید دا مشران دا کفر دا کفر دا لیڈران قتل کئی یقینا نشد څوګند دوی یني کما نشد څوګن خو کړو نه نشدې دوی نفید کماله چې دوی باندې قتال نو کو یو کوم سره چې ماکر یو او قص کرے په وې ستو ده پیرام بار اغه مو تاسو نه اول زاله وادي ما او دا پیغمبر دا ویسدو ارادا کړی دا اول زل حاملہ وزن ہم کڑی کروز میزائل را خلاس کری بیانو لجننائی مطلب بیا داگی نیری گئی ویری گئی داگی نا پس اللہ عنی دیر لائخت دیشو ویری گئی داگی نا کئی ای مومنان قا تینو آم قتالو کئی دوی سارا حضابو آر کی دوی لالالا استاس او رسوا بکی دوی لارا امداد بکی استاغسو پو دوی او یخی بکی سنید و قوم مومنانو مومنانو ظلول با اللہ یخ کی قتالو کئی مشرکینو سرا او بو بسی خوصد و ظلولو جو دو دوی او الله بکی اللہ اچھا بانی خوخی دا اللہ اللہ دا عالم حکمتوالا و گمان کوئی چپری با خدای شئی او ندر سرکن کرے اللہ مجاہدین دا تا سونا او د سرکنکړ خله چې سر بله نه ب الله د پبر نه ب د موومان نه څو په دوست نه الله د خبر فغې چېته سکوې او بهته یا کت خبره نه ده اوګ جمعماتې چندا ل سرپې ور او او سټ اوړولس بوج دا خبره نه ده مشرق دن افتر کار بگئی او خبر دیارا چه گورا جماعت کی سنو تاون کئی تیلو بل کی پیشی ور کئی جماعت جوڑی خفت راوڑی دی آوری پنزوس بوجه سمت راوڑو آشک راوڑی وار ما کانا للمشرقینا ایام روم ساجر اللہ ند مناسب مشرقانو لارا چې جوڑی جماعتون الله اللہ و مشرق خبی سچاویلو چې جماعت جوړي. چا ویل چې جماعت جوړي شاهدین علی انفسهم بالکفرو شاهدکای په خپل نفسونو په کولر د کوفرو شاهدین علی انفسهم بالکفرو اولاک دی برباع عملونه دي پور کې جماعت سو جوړي یقینا جوړي جماعت یما لچند سوږ ور گئی او سوږ چې مننا بالا یوسفت ایمان غا پرځ دا آخرت قائم کای موز درې ور سلور او نه یری بی دلانا पाच پیر چې ده صفات وین مشرک پیر چهار وری چې چند ور کوي فاصا اولای کای کونو دی بشید آتی آفتا دی بشیبا یرا جگڑن دا پکار اگر حاجانو لوگو ور کئی پا ام مشید حرم خدمت کرے جوړول کوي اگر سلطا سو ابو ور کونگی دا حاجانو. او جوڑونگی دا مشید آراما پشاند آچا جمان دا رب پر داخرہ او جا دکل پر آداللہ کے ندی برابر الله سارا الله زنه ورکه قوم ظالمانو ته اخلو جما نه لجرادو کوله یا جوړ په لاله لاله کې په لګول د دا دانونو په لګول د نه اورونو لوی دي په درچا باندې الله دوی دي کامیاب زرو ورکه دوی لاره زرو ورکه دوی لاره عبد دوی په رحمت سره خپل طرفه پرځه اذباحو چوي دوی د بارباي باغ کې نعمتونه هميشه هميشه په دوی پای کې هميشه او ایمان والاو ترغیبی لالکتار او ایمان منی سای پلاران او رونا دوستانو کرور دی مشرک دی که پلار دی مشرکو منی سای پا دوستانا خو خوی خبر پا ایمانو شوک چوار دی دا گیتا دتاو سنا ندوی دی زالی ماانو آنک پلار مشرکوی آنک وی رو رو وا کوی پلاران استاو زمین استازور ریس تاسو بیبیان استازو او تبر استازو او ما لونای چې تاسو غټلی ځای لاره او تجارت ژری گئی د کوټه کیدو دیایي چې ورک کم کار ناراض بیا به امشدا او زه نه چې تاسو خو خو یاغه خو دې تاسو ته دلانا دلاره پیوان بارنا او د جان په لاره دلاکی منتظارک ایتراج راتل بلګی الله په خپل الله اذا نور کوي قوم فاسقانوتا يقينا امداد کوي الله استاسو په زينو لريږي او پروز د هنينکي لسه زه صحابه د مديني او د زره د مکه نه ودونه زره شو زابو یو هنکي درې ملو کې لري غریبن نو اسو نغمه من بیرو دیو منلاندی کو نوول جگړې کې لګ غړډه وکړه لیکن د بنو आवाज ذن او جوانانو د غوشو بهرن پی شروع کړو نو صحابه څه په داسې ډول څه داسې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسبنه قجربای رسول आवाज به لګو ان النبی لا کذیب انا ابن عبدالمطلب زین پیغمبر دارو جنیم زما خاندان انا ابن عبد المطلب ز د عبد المطلب دا خاندان ایم الیها عباد الله زما طرف طرح زمان طرف شی زما طرف طرف شی اجکل اباس اجکل هغه چې الله او رسول صحابه بیا راغل بیا الله ورګد ورکل د علق مې شک کس زکات دې موږ ډېر یو رپډیروالو خبرنه ده موږ ډېر شو کلي شو ډېروال خو زړه د ډاډه کېدو د لپاره فتاو نو سره ده دا د رب عزت پر ازو کړي یقینا امداد کړو استاد الله او زین ډېر کې ا پرز دونهین کې کله چې تاجوب کې واجو تاسو نارې تاسو ډېروالې نلري نه کړو تاسو او څنګه شو په تاسو نه سمګه چې سره دې فراخ شوې و د بیا راوړي ګر الله خپل ته تسلی په پیغمبر په مؤمنانو راوړي ګر لکه چې تاسو نه لیدلاره او معذب کړ کا عذاب ورکړ کا کفرولاله اده سردار کافیرو بیا مهرباني کې الله پس دې چابه چې خوفه ده الله او الله دې بخون خون کې مې ایمان والوں ان عمل مشرکون نجاس یقینا دی پلیتو گان وے گان فلایا ضرب المسجد الحرام مشرک پسی مسکی او نجاس پر تو دی پلیت نماز کی نجاس الله فرض نجاس وای پلیت په مصلاه درې درې لید کړه سړیا په مصلاه پلیت درې درې مؤمنانو ایمانوالو مشرکان دی پالیتو ا دې یوزل کوم بیا کوم او ریس دتړیا یوزل کو نی بیا کوم بیا و ځان لو کوم اری لا د مشرک لا څوک کول کی وای شابسه دی وې زمو سیف دی الله ورته نجزوی ا دې خپلول کوي و ډیرانو خپلې ته و ایمان والو مشرکان دی گانو نجاسو کوی خ تالوقات ورسل ختمم بے پگاما کھلے کہ بجنازہ میں درمیان نہیں ہاڑی نہ پیشبودرانے ہاڑی کہ مو واحدین و, و بالیتا جنازہ دی اللہ درون کی و مشرکان دی گانو ن دنځي دګي مسجد آرام تا پس دګا نه داخله ممنوع شو بس واين خفتو ما لټانو گئی غریبي پرای شي ځکه ما کاجو څو ایستې ده نه الله وای مه یری گئی ککافر رانشي مشرکین هاځل نو دې عذاب نو بیا غریبی به نه مانمای گئی کای ری گئی د څنګه انا فصوفا یونی کوم الله من فضل مزل دې چمال به گیدا اسره الله دک پری مهربانه نه کو کو فی الله یقینا الله عالم حکمت والا عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه ذکر وفات جو عبد الرحمان بن عوف زر او خان وو پکور کې زر د ماشل ماړ او دې زره بيزي او سلا سونو ماشل ماړ کړ د خوځوتا میراث پاتې شو هیڅ د نغدو کې 3000 روپۍ ملو شوې ماشل ماړ کړ صاحب روږی کوي مشرکان زموږ کې لري کوي دا لنگر چلی زر اواک درو چه چوا یو اواقیات نو او سالیو رکون جوڑیگی یو که سالیو دا شلا مالک رو زوبر بیر اواما زر غلامانو شنو مزدری بیو کڑو راہ بیل را را نطور بخیراتی ور کڑو دا شلا مالک رو وئن خیفتم ایلتان کتو دانچی د څ سره تړاو کني نو جنازور کې باندې ور سره لریکا موحدین بالله استقام خدای پیدا کی مشرک سره څه ګټه کژدان چې بیا به سبا جنازې ضرورت به راځي نو سبه حکم په مشرک ته جنازه کوي کی ګناغه پسي موحد پیدا کی و ان خيفتم اهلتان خیرګيده تان څانا نور زردې جماله بغيتا زه الله ذخپل مهربانینا که خو خدای الله الله د عارف حکمت والا و اجني هغه چې مان نراله پلا پرځ د اخراتو حرام نه کړی هغه چې حرام پر د الله د الله پیغمبر دینداری نه کوي صحیح دینداری داخل کو نه چې ور د دې کتاب تر هغه چې ور کړی چې کس په سو شې دې او اف پر یادو کوي بابه ده مشریکینو ختم شو وقالت اليهودنا بابو ده نصاراو ده مخی بابو ختم شو مشریکینو مشریکینو یو قسم مشریکین محاربین قتال ورسرو کئی دویم قسم معاهدین وخ مقرر دے انتظار کئ دریم کو سے مشرکین معاہدین دی وخو ندی مقرر الزام لگئی بدین بنی نقطہال ور سرو کئ مجھ کی تو شب یہ راستہ نہ چاند ور کئو نو چاند جمعہ دے سل ور کئ مشرک تے چا او حاجانو خدمت کئ ندازه سزو راتو جداعی جانو خدمت پورا قتال او کئی فی سبیلی اللہ مشرکین او سران وقالت اليہودنا دوین باب دا حلی کتاب جدیزائینا باب دا او دا غیق او عللت جهاد او وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ عِبْنُ اللَّهَ قِتَالُ كَيْهُوَرَيْ وَاِيْ يَهُودُ عُزَيْرِ اسلام زُوِيدَ اللَّهَ دِي قِتَالُ كَيْهِ زِكَةً وَاِيْسَيَانُ مَسِيَ الْإِسْلَام زُوِيدَ اللَّهَ دِي نو دیسره قِتَال نده پاکارا عِلَتُنَا دِجَاد قِتَالُ كَيْهِ ذګ دې کې دا <آن> دادا خبر استنادي ذالک قاولم بیا فایم دا دا خبر رږي یودي په کولو یذعون قاول من قبل برابر وی خبره د کافرو سره په خوانو عربای کی اخذ توجہ اغه مشابه سروی ہزنی یزاونا قول الذین کفروا من قبل برابروی مشابه برابروی خبراد کافر سرا پخانو او دی وژنی اللہ لا نام اللہ او دی وژنی دلیل اللہ قاتل من قاتلهم اللہ او دی وژنی اللہ لعنتی که اللہ پو دوی باندی انایو فکون چرتا دویوارو لشو بل خباست دویونی سا اخپلو ملیانو پیرانونا حاکمان بید اللہنا اتغذو احبارا هم و روبانا هم من دون اللہ پیر ملان حاکم جرو کڑے ذکر ورسر قتالو کئی اما سیج دوید مریم لارا او دې تمره نو شي مگر تدې بندگیو کې دلایو امر خود دې شو دې یو الله بندگیو کوي لا اله الا هو نشي زو غلته بارتو مگر یو الله پاک دې الله لا دا شي شرک کوي ته چا لګایځ چ دې د لا توحید د لا نور ختم الغواړی قران ختم الغواړی دوی اراده کوي چې موږ کې دوی رڼا د الله پپلو قلوبان دي لیکن استاپ پکو باندې وای کلمری فو کو سي چراغ بجایا نهځایګا چا غشما الله بل کړي نستاپ پکو کلمری ويا الله انکار کوي الله مگر دې چې پور کې خپل राणा چا هزار د دلایل الله کوي اگر کې بدګنې کافر الله ذات دې چراوي ګ پیغمبر په هدايت اپدين حق چې ضرور کې پټول دینونو اگر کې بدګنې مشرکان بل خواساته او علت د جادو جادو ګرځکا او ایمانوالو یقینا ډیر د مولانو د پیرانو نه لغن ډیر خامخا دی خري مالونو خلکو په باطله تریکه او ناجایزه تریکه باندې مال خري او منه کید د دین د الله نه د الله رو قران منه کوي مزه سوال علم وای نه لکړي اواخ له ک چې جامه کوي سره یې نخرج گیا اله فلاد الله کې په زير ورکدې لاره په زاد در سره مون کې چې زکات بیا کاڅ نه او چې زکات ورنه کړې بیا کاڅ دی دا کډه اچولو هاره وبي نبی اسلامي دور هربه اچولې کیږي بیا انده کاڅ دی چې زکات ورنه کړې شي چې اغه زکات ورکړې بیا کاڅ نه آغا روزه برموله بشی پاگه بورده جان نمکه چه توت شی گرم شی داغله بشی پاگه تندیدو دو دوی عرقونو دو دوی شاگانو دو دوی داغه شیره چه شی تاز خزانه کرو دو پاغ پر زانونو زان چی ده خزانه کرو حدیث که رازی مار بطن جوری گی دیب مخی مندوائی اغبوار پسی انا مالوک انا مالوک زیمستا و زکی هغه چتا خزانه کړه ته تعلق یې زګه اشمیر د میاشتو د الله پنځ باندې 12 دی او سالور دو عزت میاشت دی محرم له شروع شي محرم صفر ربی الاول ربی ثانی جمادی الاول ثانی شوبان رمضان جوال زلقادا زلحجا دا دول اسمی اشتی دی او دیوائی نا دیار رستی این اعدتا شعور و یقینا اشمیر دی می اشتو اللہ پانیز دول اسمی اشتی دی پہلم دا اللہ که کلنا پیدا کردی دی اسمان و نزمکا بازی داوینا چلور می اگر جبو ذي قاعدة ذي الحجاب محرم ذلك الدين القيم دا دي حساب مضبوط دا دول او يهود ديانس وي هذا ما قوله قوله يهود وي نن المسلمان ويهود ديانس ما وبد بقتا ديانس ما خوا يهود ذلك الدين القيم زلمو کوئی پدری کې بوزانلو وایني مشرکان توله لکه څنګه چې د ویني تاسو ټول لره پوجي یقینا الله در موحدينو کټالو کوي زګه بي کې نسي نسي محرم کې ځای موقع برابر شو نو محرم عزت روسته کې سفر وتا نو سفر کې به جګړنه کو محرم کې به کو لګرمزان پوری کې راځي نورسته کې زیات کې به وږي ځا نشي کولا تاخير یا یو له یو سره روزبه یې نسی ټول یقينا نشي چا رست چې زیات ده په کفر کې گمراه کول شي په دې سره کافرو حلال ګڼي غو کال بندي غو بل کال چ پرواړي کې اشمیر داوی چارام کړل الله حلال کړیا دا چارام کړل الله خسته کړ شوی دوی ته ناکاراملونو دوی الله دې نور کوي قوم کافر وتا دا باب ختم شو یا ای الزینا امنونا باب او په دې باب کې دریش پیت نه د منافقینو وګره یې مو شریکه زوره خباشتونه دي او ایمان والو سیدی تا سولاره ګلچو ویل شو تاسو ته وذر علی په دین د الله کې اصل قلتم الارض ندرانه شوی اوس یارا زتلې نشم نو خراد میں ڈیر کڑے رئے د از نمیلال حضر درون بیماری پا دیشی بیا روست کینسر شی خلاف شی اچھا کللہ دا سی موقع را شی چھتاک درونواری پیدا شی نگورہ زرزر توباو باسا اصطاق فراللہ نبی علی اسلام اوصافی کی دارازی چھا نبی اسلام ہمیشہ دا استیار بکینا سی چبس امر کوي د تلو بس, کی بس زمہ تیار اوساره دا ډیرم دورونو ایمان لاله کله چویري ستاس تا وزغړای په دین فی سبیل الله کټال لا ورشا. بیان لا ورشا قران لا ورشا. فی سبیل الله ټول شوبوت شامل دي نو درانه شو یوز نشم تلیکانا هوری زد سم نیمان از ساقل تومیلالارزو درانشو ای ازمکی تا زمین جنباد نجنباد گل محمد ازمکا برطول خوزی خو گل محمد دو خوزی دونده زد نشم گرسی دی ارزک کل تلیشم وگل محمد دا. از ساقل تومیلالارزو ازی درونشو ای ازمکی تا دویمان نخواه ارضی تم بل حیات الدنيا من الاخرہ خوشال شوي په منافع د دنیا د ثواب د اخرت نه دنیا په منافع ا ثواب د اخرت قربان کړ قران به ویلو جالب تلوي ډیر ثواب وو خو چې کجوري خرتم چې ما خام کډ ډېر کیږي سيجن د سیزن خو نفل په بدلی فرض بدلیدل پا فرض پاو یا فرض بدلیدل سیزنو احنا کجیر و پاکوڑا دی خرس کرد اغیقی روپای دیو گردنی نو روپای اغیق سواب پا زیابنی دو قربان کرد سواب دو روپونی دو قربان کرد بد وقت ها تم بالحیات دنیا من الاخرہ خوشحال شوائی پا منافع دنیا د سواب دو آخرت نا نشت اصطاق دو دنیا جن د دنیا په مقابل د آخرت کی مگل لگو کونوز غلی عذاب ادر کی تاوستا اللہ عذاب دلد رسول ان کے بدل بکی او قوم بید تاو سنا تاو سر رسول اللہ دیش شے اللہ پار سبان حر سبان قدر اللہ سو امداد ہونا کر دا پیغامبار امداد کر دا اللہ قطع سو امداد ہونا کر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امداد چاہ سر اکڑا قلع جو د دلد را, دلت را نو دویم د دوسارا اې زم ما فلغار کړه چور دوا پرکار کې کتا زندادو نکړه وګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د انداد ابو بکر الله پیدا نکړه کتا د دین اندادو نکړه الله رب الصلو پیدا کی دین نه پاتې کیږي دین پټانې موقوفه دین په وجبانې شړې چمکاويږي دین پا وجه بانی استاب پا دین تحیس نا اگر عمر عثمان علی چمکاوشوی دینو پا دین چمکاوشوی دین بیلال دا حباشو چمکاوشوی دین پا دین بانید اکتوائی که زن ایمان دین دا پار بسوکی دا خیال دی غلط دی دین, دین بانید منگا چمکاوی کو خستکید دین زمنګ ته نه لمو محتاج اللہ نور وبېرایږي فتاوسم دا ذکر نو کړو نو ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد ته پاره ابوبکرؓ الله رب الیز دراو عزت کړو ایہہ قول لصحابې کله چې وینې بهر اسلام صاحب ته او صاحب دی ته وای دی پیغمبر ویني پیغمبر پوجن جون کي او بیا پيمان کي وفا شي ديته سايبي وای نه چا د ابو بکر د صحابي انکار وکړ نا کافر دي الله وای اېز یا پولله سايبي الله وني چا ابو بکر د نبيل اسلام صاحب دي صحابي دي شيغان لکي چ الله او د مؤمنانو د صحابي وره ملګري و بېمارا صحابی وائی اگلتا چې پا ایمان بانی افاد چی پیغمبر پجوان که ایمان راری او دیبیام افاد چی پا ایمان که افاد چی دیتا صحابی وائی کلا پیغمبر اخبر ملگریتا مغم جن کی گا ان الله معنا یقینا اللہ لیمونگ سارا الله مونگ سارا دے او بکر رضی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کایوس لري سر کته کړه ګور بیا موږ ښکارو نبی له سلام یوګه ان الله معنا الله دې موږ سره پس راولکل الله خپل تسلی په د باندې انده دې کولته دا پلخ کرو سره چې نلیدل تاسو الهارا امداد وکړو لخر راول ګری ازل کون ترا راله زر اگې وایچو او عن کبوت رای زر جال جور کرو یا دل تا خبستو کی نا وی که دل تا وی ناکه با ماتشوی و جال بیوران شو اللہ د دا دین داست تاون که گتا نا نا کونترین اللہ کارواغستا کونترین دا کونترین خب ماشین نشی سات نشی گرزولی چگنی ماشین اونی سی یا کافران بیشتی بی. وی آخو داگه دا وست نا پس دا وست که دا داگهی اګي واجولا او الله امداد کوپاده دارنګ په واستہ پړي کنه کده بیان واسه کړو نو بیان وکا کqedال واسه کده نو قتال وکا کا وريدو واسه نو او وريدل وکا وجههز نه کئته وایذو بجنود اللم تروا او ویو ګردو کافر او کلمه دللا د اوجات الله زور رحمت والا انفروا خفافا, اسپک اسپک خفافا و ثقالانا و زړه له دلا بدین کې خفافا و ثقالانا اسپوک او درانه درانا تولوز غلې و زړه له دلا بدین کې و ثقالا ووزړلې دلابدین کې مالدار او غریبانه ووزړلې دلابدین کې اسګار او اسګارا ټول ټول وسړلې ووزړلې دلابدین کې خوشاله غمجان ووزړلې دلابدین کې پیاده او سوار ووزړلې کې جیداد والا وځره دې الله بدین دین کې بچو والا نه بچو والا وځره دې الله په دین کې جوړو نه جوړ ټول وځره دې شپه په څنګه کې کارا او چا دې په لګولل د مالونو په کړول د جانونو په لار دې الله کې زالیکم خیر الکوم درغورتا استاد کای په ژوند کې لوکان آرزن قریبن و سفرن قاسدن لطبوک جنگ موتای که یو امیر شهید شد دریم امیرم شهید شد دریم امیر شهید شد سلورم امیر خالیت رضی اللہ عنو اغز بردست فوج لشکس ور کرد ناغی اراده داو کرد چه بدل بیواخلو نا رسول اللہ صلی اللہ لوی لخکر جمع شو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اراده دا کرو چه شاب پل تور شو تبو که دا مدینی منوارین سپنزلششپار رحمیلو که دا مخی نمیل گرو سرا علت او نبی علی اسلام دا چندی خبر که او بکر رضی اللہ علیہ طول جهدادی پیش کرو سچ ملکو حضرت مال نم پیش کرو نو تلل دی او سفر دیر دی او پاغ کال که روڑا و آبادی وانا طول جمع ابداس لگا بانی تیره او اس گرمی را غلی دا کجوری پخی دی پری خدل غواری او اس دا چه موقع که تلل پا منافقو دیر لوکان آرزن قریبانا کوئی سامان نزدی او سفر لانو نو دوی با تا بیداری کڑویستا لگوانی زائی کنا نو بیا منافق زی خود دمر اللہ خود دینشوالے کنا درہم لیکن ساکھ شو پو دوی باندی تکریف و چطول پو دین داللہ کے سلورم منافق باندی داللہ پو دین کی تکریف و چطول داور باندیر بوزی نشه برداش کوله پین زم بالله سو گندون خوری پا الله اشپاگم که زمان واس, زمان واس, واس وی نمون با در سر وطلیو خود زمان واس چرده لاویستا تانا جی واس نشته که زمان واس وی نمون با سر وطلیو خود واس نشته دا خود و گنٹی دری گنٹی سلور گنٹی جماعت که ناس تا دا دیت زو بادی سڑای ما گیسی اوری دور ناس زد چتا کولیشم دا پا پوری دیو روکر ما اوری کور کم تن تنگی اوری بادی وای وزا کور که دی باد پری خوزی اوری جماعت که چتا که ناسوڑو دیو وای گیسیم نو دور ناس زکر کولیشم نلو خورا کنا دوره په کولیمو غرا اې چې بیا با نه ټینګي لويست تا نه لخرې نه ما کوم کزمن واسوې نمنګ وترل یو تا اوساره خو نه بار خبره رانو یوه لیکونان فزاوم وم هلاکه یقتل زان منافق زان وېنی وې زان هلاکړو اتم اللہ پوئی گی دوی دی در او جانا <coughs> ماف کرد اللہ در تانا اللہ در بان حسن دیخی سرالا بانیو کری نبی الاسلام اجازہ ورکڑا حسن دیگی اللہ پتا بان <laughs> ولی تا اجازہ ورکڑ دوی تا تراغیچ سرگنشی بوتا ترکسی نی تا با معلوم کرو در او